Behandla asadyrkan och Vikingatiden och olika historia Perioder i vår svenska historia Och det är faktiskt eh, Först så tror man inte att vi har någon historia i Sverige För det är bara sån här Amerikansk greppkultur överallt Men vi har faktiskt en fantastisk historia Okej okay, det var grymt på den tiden Man slog hel varandra, man gjorde det Man var grumma Men eh, det finns en hel del intressanta saker Jag kan ju berätta till exempel att våra förfeder de sa till exempel att Det ju låta lite snuskigt men de sa då uttrycket att Låt oss gå tillsammans och pissa Och det betydde att de skulle slåss alltså Och när de hade då pissat färdigt Då skulle de inleda att slåss Och de kristna som kom till Sverige och skulle omvända de här hedningarna här För de var ju hedningar då Och kanske till och med det nu är en del, de flesta Men de var inte heller sådär Barmhärtiga som man skulle kunna tro Det fanns en som hette Blodsvän Och han offrade väldigt mycket djur till gudarna Och var alltså hedning Man skulle omvända honom till den kristna läran Men han vägrade. Då brände man huset Och när han kom ut så halssög man honom Det var alltså så att säga, de kristna som gjorde detta Så att det kommer att bli i våra program väldigt mycket om den svenska historien Olika tider och eh, det var en grym hård tid och eh, man slog el varann på löpande band och så vidare Men eh, till exempel så kan man läsa någonstans här att de nordiska kvinnorna var så stolta Så att de gick hellre i döden än sveg sin man och, ja, Jag menar så är det väl inte nu för tiden direkt Skilsmässa på löpande man Men vi kommer också behandla de olika nordiska länderna Asaläran kommer vi gå in på Ja det finns många aspekter men det finns mycket att läsa alltså, och vi kommer naturligtvis också gå längre fram i tiden till kanske början på seklet också. Så att vi kommer behandla olika tidsperioder i svenska och nordiska historien och traditioner och så vidare. Men vi kommer också spela musik och det kommer det att bli olika typer av musik svensk och nordisk musik även fram till den moderna musiken. Och vi efterlyser er som kan spela lite fiol eller dragspel eller akustisk gitarr eller någonting som har lite musikaliskt att göra med svensk text då naturligtvis. Att eh, höra över till oss och övriga som har kunskap om svenska historien och som kanske vill vara med i våra program och eh, läsa. Ni kanske har uppe i huvudet eller har böcker och liknande som är intressanta som ni vill eh, delge oss. Så att vi har material till våra program Ni är hjärtligt välkomna Ni som spelar instrument och liknande kan ju skicka in kassettband med era inspelningar Ni som äh, läser eller är duktiga på det här med dikter och liknande Även humor kommer vi ha i våra program Som är specifikt svensk humor Och äh, ja, skriv till oss, ta kontakt med oss Det är då följande adress Patriotiska kultur- och musikföreningen Box 116 132 23 Saltsjöbo 1 Jag repeterar Patriotiska kultur- och musikföreningen Box 116 132 23 Saltsjöbo 1 Men ni kan ju förkorta det hela till att skriva Radio PK M F Box 116 132 23 Saltsjöbo 1 Något postgyronummer har jag inte när jag läser in det här på kassett Men Och någon ordinarie sändningstid har vi Vet jag inte om vi har fått ännu men det ska ni få reda på Om ni lyssnar vidare på Sverigepartiet eller något annat Eller övriga program som vi har Så får ni veta det Välkommen <tryck> Och nu har jag en intressant bok för mig Och eh, det finns mycket intressanta böcker Som handlar den svenska historien och den nordiska historien Och kulturen och religionen och allt sånt här Och eh, det står så här Sverige bebygges I vårt land har det alltid sett ut som nu Efter flera växlingar med större och mindre värme Kom en tid då så stark köld härskade här att hela den skandinaviska halven låg begraven under en ofantlig ismassa som den korta sommarens matta sol ej förmodde smälta. Så är förhållandet nu med största delen av grönland, eftersom dess södra spets ligger nästan lika sydligt som Sverige. Sedan denna istid länge varat här började det så småningom bliva varmare så att isen smälte av den ismassa under vilken Sverige och Norge en gång låg och dolda finnas nu lämningar kvar endast i de isbergärer eller glaciärer som ständigt betäckar några av de högst belägna trakterna i halvöns norra del först när istiden slutat vilket inträffade många tusen år före Kristi födelse blev Sverige beboligt efter all sannolikhet dröjde det ej heller länge innan folk började bosätta sig i landet Säkert är att detta ägt rum mycket tidigare än man vanligen föreställer sig Historien har visserligen lika litet att förtälja om dessa äldsta tider som om den allra största delen av vår hedna tid men otaliga gravar och andra minnen från forntiden ...giva oss upplysningar om de många årtusenden som historien icke känner. Härigenom har det blivit oss möjligt att följa gången av Sveriges bebyggande... ...från den stund då vårt land först trampades av människofot ända till den historiska tidens början. Redan flera tusen år före vår tidigräkningsbörjan, under den äldre stenåldern... ...levde människor i södra delen av Sverige... I synnerhet ut med kusterna. Dessa äldsta invånare i vårt land vore och icke av samma stam som vi. Först sedan lång tid förflutit, efter det att människor började bosättas i Sverige, invandrade våra förfäder i landet. Undanträngande eller undankuvade de äldre invånarna. Detta inträffade mer än 3000 år före Kristi födelse vid början av den yngre stenåldern. Sedan våra förfäder först hade satt sig i besittning av kusttrakterna i Skåne, Halland, Bohuslän och Blekinge trängde de in i det inre av Götaland, upp efter de många floder som faller ut i havet på landets södra och västra kuster. De bosatte sig ut med där, de där belägna stora sjöarna och på de fruktbara slätterna i Västergötland och Östergötland. Allt detta skedde långt före den yngre stenhållens slut. Den stora västgötaslätten emellan Billingen, Olleberg och Kinnikulle var redan då en viktig huvudort om vars betydelse talrika gravar från nämnda tid ännu idag bär vittne. Ej blott Öland utan även ett långt ut Östersjön belägna och således då svårtillgängliga Gotland var under den yngre stenåldern bebott av samma folk som Götalands övriga delar. Svealand hade också under stenåldern blivit tagit i besittning av samma folk. Gravar från den tiden finnas nämligen både i Värmland och Närke. Talrika vapen och verktyg av sten hittas likaledes i Södermaland, Uppland och Kvästmaland. Särskilt i den del av sistnämnda landskap som ligger i närheten av Melaren. Även Dalan och jämtland samt Norrlands kusttrakter ägde redan då någon befolkning. Man har funnit spår av att våra förfäder redan före stenålens slut framträngt ut med kusten så långt mot norr som till trakten av Skellefteå samt in i Lappland utefter de stora till Botniska viken flytande elvarna. I medan stendånden slutade under den förra hälften av det andra årtusendet före Kristi födelse var således större delen av Sverige redan så långt före vår tidräkningsbörjan bebott av vårt folk. Men utom våra förfäder bodde på den tiden ute i Sverige huvudsakligen ute Norrland ett annat folk, antingen förfäder till eller nära besläktat med de lappar som nu är då inskränkta till de nordligaste delarna av landet men som fordon strövar omkring även i andra trakter. Under bronsåldern och ännu mer under järnåldern bröts många nybyggd i Götaland såväl som i Svealand så att befolkningen blev tätare i de trakter som förut varit bebyggda. Och nya trakter Särskilt i mellersta och norra Sverige Tog oss i besittning Vid hedna tidens slut Var hela landet Ända upp till trakten av Skellefteå Bebott av våra förfäder I Hure befolkningen Var mera spridd Och fåtaligare än i våra dagar Stora Svårgenomträngliga skogar Skilde de olika landskapen Från varandra Större än de flesta Andra gränsskogarna vore kolmården och tiveden mellan Svealand och Götaland Varje landskap eller land så som det kallades bildade ett, ett helt för sig ett särskilt rike med egen hövding och egen lag Först mot hednatidens slut försökte man förena dessa landskap till en större enhet bara genom det rike uppstod som fick namnet sviavälde eller Sverige Sagan förtäljer att en man som hette Sigge Men som utgav sig för guden Oden Med stort följe en gång kommit till Melarens norra strand Och där byggt en stad som efter honom kallades Sigtuna Och blivit härskade över den kringliggande trakten han införde bland sitt folk många nya inrättningar som han lärt känna i främmande länder. På sin ålderdom lät han rista sig med Gersod, eller Sytud, sägande att Oden ville återvända till års gård, och där i sin borg, Valhall, bereda sällhet åt alla kämpar, som fallit i strid eller dött på samma sätt som han själv. Ryktet om allt detta spred sig till landskapen omkring Mälaren Och folket trodde att den avlidne Sigge var guden Oden Icke mindre anseende åtnjöt Yngve Som med Sigge inkommit och som nu blev hövding Till Yngve hade givit sig ut för att vara guden Frej Som rådde över årsväxt, regn och solsken Han sade sig vilja lära Sveane Hur de rättligen skulle ställa sig, ställa med sina offer För att städse kunna påräkna gudernas hjälp Därpå blev ett stort gudahus byggt Längre upp i landet Vid Fyrisån Och på det präktigaste inrätt Det glänste av guld och silver och där fanns gudarnas bildstoder. Templet blev kallat Uppsala. Det betyder de höga salarna". Och här höll Yngve tre stora offer varje år. Det var gott att vara närvarande vid hans offer. Ty där nedkallades gudarnas hjälp. Och den kom alla till del som där vore och samlade. Detta gjorde att icke endast invånarna från Yngväs eget rike i Uppland infornos sig vid offren i Uppsala utan att även hövdingar och bönder från andra landskap komma dit gärna. Hövdingarna började numera kallas drottar eller konungar det vill säga högättade män till deras värdighet gick i arv från far till son. Den tiden funnits således många konungar i Sverige. Var och en förestod sitt område. Ett härad, ett fylke eller landskap. Men bland alla intog Uppsala konungen Yngve det främsta rummet genom sitt tempel och sin offerkonst. Och detta höga anseende gick i arv till hans ättlingar. De så kallade ynglingarna. Vilka blev och Uppsala konungar efter honom. Varje häralds eller landskapskonung skulle visserligen någorlunda förstå sig på ett offer var och en för sitt landskap. Men den konung som var av ynglingaätten och således ledde sin härkomst upp till gudane, han offrade ju till sina egna stamfäder och endast en gudane ättling förstod i hur det vid gude huset i Uppsala borde tillgå. Ynglingarna vore i stora offerpräster- de flesta vore även stora härkoningar. Men Visbur började genom trolöshet draga olyckor över rätten Han försköt sin gemål Som då med de spela sönerna begav sig till sitt färdinesen Sedan sönerna där vuxit upp Kommer de till Visburs gård Och fodrade sin moders morgongåva Till denna hörde en tung guldkedja som var ynglinga ettens förnämsta dyrbarhet men Visbyr nekade den kedjan och ville själv behålla henne då begå sig de vredgade sönerna djupt in ute i skogarna till onda jättesläkter vilka ej ville veta av åsarna offer utan höll fast vid den gamla trolldomen där funnade Visbyr söner en spåkvinna så kunnig i allt slags trolldom att hon hölls för att vara trollens drottning över hela Nordlanden De begärde hennes hjälp för att få hämnd på sin fader Spåkvinnan lovade detta men på det villkor att sönerna skulle utkräva hämnd icke endast på Visbur utan på hela ynglingarätten De hatfyllda sönerna gjorde så De kallade häxan till hjälp Alla troll och onda andar Tillredde sin kraftigaste trolldom och uttalade den förbannelsen att kedjan skulle bliva den ypperste ynglingadrottens bane och att denna konunga skulle under tvedräkt hat och mord slutligen förgöra sig själv. Härpå fing och sönerna hjälp av jättane smög och en natt hemligen fram i skogen, tände eld på Visburs gård och innebrände så sin fader. Någon tid därefter var Agne konung i Uppsala. Han var en stor härkonung, försummade visst icke-offren, men låg för det mesta ute i härnad, så att folket gav honom tillnamnet Skepsbo. En sommar ställde Agne sitt härtåg till Finland. Där besegrade han och dödade en finsk konung, vann stort byte och förde många trälar med sig till Sverige. Relar var alltså som slavar Bland dem var Skalf Den dödade finska koningens dotter Men Skalf var mycket fager Agne blev förälskad Och vill göra henne till sin gemål Koningadottern samtyckte Men på det villkor Att Agne först skulle fira gravöl Efter hennes fader På en halme vid den svenska kusten Där Stockholm nu står let Agne på stranden uppslå tält samt tillreda gravöl och dryckeslag. Själv bar han den färdines ärvda guldkedjan kring halsen. Om natten då alla tungt insomnat väckte skalf vilken hela tiden endast ruvat på händ, sina finska tjänare. Hon fäste ett rep vid Agnes halskedja lät nedtaga tältet samt lägga repet över en gren och därpå hissades Agne upp i det närstående trädet där funno sveande följande morgon sin konung hängande död Skalf hade med sina finska senare tagit ett skepp och flytt tillbaka till Finland så gick spåkvinnans förbannelse i fullbordan Längre fram i tiden hände att till en av Svea konungens gårdar Kom en berömd norsk sjöhjälte Som hette Hagbard Han blev förälskad i konungens dotter Signe Och de lovade varandra trohet Men Hagbard var ännu inte tillräckligt namnkunnig För att hos fadern vågar begära henne till gemål. Utan borde han nästa sommar Samla ännu större krig krigarlära På utsatt mötesplats Skulle han träffa två av sina bröder Och därefter med den Begiva sig i härnad Hagbard kom Men fick då veta Att där nyligen stått drabbning Och att hans bröder stupat På vem ska blodshem tagas Var hans första fråga Men då berättades för honom Att Segran är Vår och bröder han stod slagen av Fasa Utkrävdes icke hem på brödernas barnemän Skulle han kallas varmans mans niding Om åter Signes bröder dödades Skulle han ju förlora hennes kärlek Utan tvekan och kval Styrde han sitt skepp tillbaka mot Svenes land Och träffade snart Signes bröder De skröt över sin seger då betogs Hagbard av raseri Och störtade ombord på brödernas skepp Striden blev hård Men Hagbard segrade Och nedhög den båda Hämnd var utkrävd och seger vunnen Men vad hade han icke förlorat Oemotståndligt drev honom hans kärlek tillbaka till Signe Förklädd kom han till gården där vore alla försänkta i sorg Koningen förbannade Hagbard Sönernas barnemän I kvinnokläder lyckades denna komma in I frustugan Och gav sig till känna för Signe Även hon sörjde sina bröders död Men hennes kärlek till Hagbard Var icke förändrad Hagbard klagade Att hon skulle glömma honom Efter hans död Men Signe svarade samma kärlek har bundit oss, samma död ska även förena oss. Då glömde Hagbard sin egen fara, dröjde för länge kvar, upptäcktes och fördes inför konungen. Denne såg framför sig sina söners barnemän och befallde, oaktad Singnes böner, att han skulle hängas. Vid dödsstredet på kullen bad Hagbard med ögonen fästa på kungsgården att knäktarna måtte först upphänga hans kappa men då kappan var upphängd slog och lågor ut från frustugan det var Signe som brände sig inne nu kände Hagbart större glädje över att dö än att leva han skyndade på knäktarna, till nu visste han att Signe vore på väg till det andra ljuset han ville skynda efter och upphinna henne och de skulle i evig glädje leva tillsammans Så dog och Hagbard och Signe Men snart kom hämnaren Till Hagbard hade ännu en broder i livet En berömd sjökånung som hette Hake Denne landade med en stor krigsär Och tågade fram över Fyrisvall Det kom till strid Uppsala koningen stupade och hans två kvarlevande knappt fullvuxne söner flydde Hake tog riket Hans styrelse var nog lyckosam Men sveane funnde sig dock mindre väl under utländningen Efter tre år återvände konungas sönerna Och då sveane hörde att ynglingarna kommit åter Grep det för dem genast till vapen Även nu segrade Hake Men hade dock själv i striden fått många och svåra sår Då let han på ett präktigt skepp bygga ett stort bål av torr ved De fallne kämpade med sina vapen fördes bord Och Hake bära sig överst på bålet Vinden låg från land Seglet hissades Rodret sattes i lag Bålet antändes Och så gick det lågande skeppet utåt sjön Båda herrarna stod då på stranden och var kämpe tänkte att visst mondekonen konung Hake blivit välkommen, bliva välkommen hos oden. Efter Hakes död kom och ynglingarna åter till väldet. De hade under århundraden varit drottar i Uppsala och till deras offer kommer nu konungar från både Svia och Götaland. Men det rike som de egentligen styrde över var icke stort Utan det bestod endast av de tio härad som låg och närmast omkring Uppsala Men med växande anseende växte Även begäret att utvidga riket Och försök därtill gjordes slutligen av konung Ingjald Det sades som denne att han som barn en gång Lekt med den jämnårige sonen till en grannkonung Men under leken visade sig Både svagare till kroppsstyrka Och blödigare till sinnelag Ingallst fosterfader Tyckte detta var en skam för Uppsala konungens son Han tog hjärtat ur en varg Stekte det och gav åt fostersonen att äta från den stunden överträffade Ingjald varje jämnårig styrka, men också i grymhet. Då hans far dog, gjorde Ingjald stora tillrustningar till gravölet. Uppsala koningarna hade redan förut präktiga byggnader, bland dem den stora gästebudsalen som rymde flera hundra män. Men nu lät Ingjald uppföra ännu en sal. Icke mindre än den förra Och let inreda den på det präktigaste Sedan skickade han bud Till kringliggande landskap Och bjöd konungar och storbönder Att med sina kämpar komma till Uppsala Och med honom dricka hans faders gravöl Där infunn och sig nu sex konungar Och många förnemma män Alla med följden och försedda med sina dyrbaraste vapen Gästerna fördes in i den nya konungasalen Där vore högseten för nu, Men överallt i salen fanns bänkar och, och emellan dem stod de bord fulla Med begare och dryckeskar Mitt på det hårda lergolvet brann elden och för rökens utgång var väl sört genom dragluckor i taket Småningom fylldes alla platserna Och då glänste hela salen Av guld och silver Ty var, ty var och en hade hängt vapen på väggen Eller på någon pelare bredvid sig Och eldskenet återkastades Från de gyllene sköldarna. Dryckeslaget började Ännu stod dock ett av högsetena tomt och nedanför det samma satt Ingjald han fick efter gammal sed icke intagit för än han druckit löftesbegaren men nu frambars bragafull till Ingjald denne tog det guldbeslagna dryckeshornet Äskade ljud och utfäste sig med hög röst att öka sitt rike till hälften åt alla vederstäck eller och sätta livet till Därpå drack han ur hornet Och leddes därefter av sina förnämste män Upp till högsetet, Tog där plats och var så kommen till arv efter sin fader Alla gästerna hade med förvåning hört det stora löftet Och visade det högerligen, Tänkande att Ingald ämnade uppfylla det Genom härfärder till främmande länder Ännu en stund satt konung kvar i sitt högsäte i den nya gästebudsalen drack sina gäster till och let på det rikligaste förplägade. Slutligen begavs han med sig med sina män därifrån till den gamla gästebudsalen där hans övriga folk var samlat, likadledes till dryckeslag. Här förnyade Ingeald sitt löfte och fördes så upp i sin faders högsete. Småningom insomnade alla på sina platser. Till dessa vore så rymliga att de kunde tjäna även till viloläger. Då steg Ingeald i tysthet upp och med honom hans förtrogne. De smög och sig ut till den nya gästebudsalen. Allt var tyst. skynsamt framförde stora högar av torr som förut hållits i beredskap och lades runt om salen. Dörrar och luckor fastgjordes utifrån på det nogaste. Veden antändes och så stod den nya gästebudssalen i låga. Inifrån hördes förvirrade rop av förbannelse mot Ingjald. Men fåfängar vore de instängdes försök att spränga dörrarna. Och slutligen förtog deras rop av lågornas dån. Alla gästerna blev oinnebrända. Ingjalds eget folk vaknade småningom. De skyndade till och alla stod och slagna av hetad och skräck. Men Ingjald let ofördröjligen vepna sina män och skyndade till de försvarslösa landskap vilkas konunger han innebränt. Överallt kallade han bönderna till ting och fodrade att de skulle taga honom till konung och betala skatt alla landskap måste samtycka men hat och vrede mot ingjald grodde överallt och han fick till, han fick till namnet illråde flera andra svek utövade han och bragde även sedermera grannkoningar frediskt om livet hans dotter Åsa var gift med en konung i Skåne på sin faders inrådan förmådde hon denne att döda sin broder Varpå hon själv mördade sin gemål och flydde därefter tillbaka till sin fader Ingald Av en asa blev kallad ilråda. Men den skånske koningens son Ivar kom med krigsär för att hämnas sin faders död Då han nalkades skickade Ingald bud till alla landskap att folket skulle väpna sig och samlas Men ingen hörsammade kallelsen Alla övergav och illråde Då denne såg att allt motstånd var förgeves Beslöt han att hellre offra sig själv Än falla i sina fienders våld Ingjald uppehöll sig på En av sina kungsgårdar i Melaren Där let han tillreda ett gästebud för de män Som blivit honom trogne Åsa förplägade kämpande så rikligen att de föll och liksom i dödsöm. Då lade Ingald överallt eld ut i borgen och konungen innebrände sig själv, sin dotter, sina män och sina skatter. Så slutade ynglinga etten. Efter Ingalds död återkom alla de landsflyktige konungas sönerna. Troende i sig nu skola återfå sina fäders riken. Men Ingvar blev en lika hård härskare som Ingjald hade varit. Han fördrev många av dem och Nyo och tillsatte lydkonungar i alla landskap även i Uppland. Själv låg Ivar ständigt ute i härnad samt övervann och skattlade konungarna runt omkring Östersjön eller och dödade han eller fördrev den och satte istället sina tronaste män till lydkonungar Så upprättade Ivar ett stort välde och fick tillnamnet Vidfamne Hans dotterson Harald Hildetand tog arv efter honom och blev likaledes en stor härkonung Hans två förnämsta riken vore Dana välde och Svea välde själv härstammar han från den yppersta av de danska konungarätterna, vilken liksom den svenska ynglingaätten ledde sin härkomst från gudarna. Därför styrde han själv över Danmark och satte sina lika högättade frände Sigurd Ring till Lydkonung över Sverige. Men denna Lydkonung blev honom för mäktig och nekade slutligen att betala skatt. Dock blev därför. Icke genast krig mellan konungerna Ty Harald var då ålderstigen Och icke lika duglig till krigsföretag som för. Han kunde icke ens i sitt eget rike Hålla ordningen i makt Utan sjökonungar Började härja på hans kuster Då tyckte danskarna Att en förr så krigiske Harald Nu hade levat länge nog Hans förnämsta hövdingar rådgjorde om vad rikets bästa fodrade, och de beslöt då att kväva den åldrige då han badade i ett kar. Men Harald kom underfund med deras avsikt och sa det att han väl visste sig vara lastgammal och att han icke längre kunde förstå riket. Men icke borde en så stor herrkonung som han ju varit dö i karbad utan i strid vill han falla och så på ett värdigt sätt Fara till Oden Detta syntes hövdingarna Vara väl talat Och de hjälpte den åldrige Upp i badet Nu sände Harald bud Till den mäktigaste Av sina lydkonungar Till den motsträvige Sveakonungen Och manade honom till strid vid Bråvalla På gränsen Mellan bådas riken Ring borde Rösta sig med all makt det där skulle bliva en drabbning så väldig att den för alltid skulle leva i efterkommandes minne. Ryktet spred sig långt utom bådas riken och från främmande länder kom och berömda kämpar för att deltaga i striden. Ring samlade sin här vid Uppsala. En del begav sig därifrån sjövägen till Bråvalla. Men konungen själv tågade med de övriga landvägen. I äldsta tider hade man endast kunnat färdas sjöväg Men så småningom hade landet blivit allt mer uppodlat Och slutligen genomträngde skogarna här och där Man kunde i de mest bebyggda orter numera komma fram även på landsvägen Den svenska hären tågade omkring Mälaren Och där kom många de mest berömda kämpar från Värmland jag även från Norge och Västergötland och slöt oss i till den. Tåget gick över Kålmården ned till Brådviken. Dit hade Rings flotta redan anlänt. Koningen ordnade sin kämpa och övertänkte noga vilken plats i härordningen var man bäst kunde uppfylla. Ty han skulle strida mot Giltetand som trodde Sava ha lärt krigskonsten av Oden själv och då var härens rätta uppställning av icke mindre vikt än kämparnas mannamod Haralds krigshär hade samlats i Öresund från hela Danmark, från norra Tyskland och även från Norges kuster hade präktiga härskepp ditkommit vid antal så Sava varit så stort att man kunnat gå liksom på en brygga från Seland till Skåne skeppen avseglade till Bråviken här en steg i land Och ordnade sig, ordnade sig Öster om svenskarna Harald utsände sin krigsöverste För att undersöka Hur Ring uppställt sin här Översten kom tillbaka med hepnad Och berättade att Rings här Stod i den yppersta svinfylking Han sin sett Den bildade en triangel vars sidor syntes som ogenomträngliga murar till sköldarna slöt och sitt tätt in till varandra och ovanför den framstod och spjuten Inuti triangeln hade han sett den svenska konungen på sin stridshäst omgiven av de yppersta kämpar Den ring under striden skulle kunna sända var helst deras hjälp behövdes Harald befallde krigsöversten att uppställa det danska folket i en annan härordning som bättre lämpade sig för anfall och där smärre hopar mera obehindrat kunde röra sig utan att hela stridsordningen blev och I mitten av sin här tog Harald själv plats och på sin präktiga stridsvagn syntes han där högt över de kring kringstående Då allt var redo lät hövdingarna blåsade i stridslurande och herrarna närmade sig varandra. Danskarna vore de anfallande. Först överröste den ena herran den andra med pilregn, men detta betydde föga. Ty i båda herrarna bildades av upplyftande sköldar ett tak på vilket pilarna nödförlo utan att göra skada. Under tiden nalkades den danska hären allt närmare Och plötsligen kom därifrån Ett moln av kastspjut. Alla riktade mot en enda punkt Nämligen mot, mot spetsen av den svenska svinfylkingen Men här stod främst upplands yppersta kämpe Ragvald den rådkloke Och intill honom hans berömda vapenbröder men sköldarna mottog och spjuten, Men dessa kom åt tätt som hagel Och flera av de svenska kämparna sårades Nu störtade en avdelning av den danska hären fram emot Ragvald Den hejdades ett ögonblick av ett stört Av ett spjutregn från svenskarna många, många danskar föllo, Men de övriga och fram till den väldige förkämpen <kör> Då började striden med huggvapen. Ragvald sårades och flera av de närstående stupade. Dess frinnan hade dock väl hälften av de stormande danskarna fallit och de övriga måste vika. Men i samma ögonblick de drog sig tillbaka framstörte en ny hop av fiender mot Ragvald. Denne erhöll ännu flera sår och bredvid samt bakom honom föll de flesta. <kör> De fallnes platser skulle visserligen fyllas av krigare från de bakomstående leden men dessa vore ej på långt när så vapenkunniga och vågade sig fram till själva spetsen av svinfylkingen. Där fanns slutligen Ragvald och Jämte honom endast en och annan kämpe kvar. Men dessa stredade så väldigare och omkring dem låg högar avslagna fiender. Den danska avdelning som utfört det andra anfallet Drog sig nu tillbaka Även den utmattad Även den utmattad Och minskad Men då gav Haralds fältöverste tecken Och framstörtade den ypperste kämpen bland danskarna Ubbe från Friesland I spetsen för en utvald skara Ubbe och Ragvald växade i hugg Men Ragvald föll Men Ragvald föll och därmed var spetsen av den svenska svinfylkingen bruten In störtade Ubbe bland de djupa led som stod och där bakom Mest uppbådade bönder utan synlig vapenövning Ubbe fattade svärdet med bägge händerna Och nedslog fiender såsom skördemannen Mejar gräs. Hans följeslagare blev dock något hejdade Men honom själv kunde ingen motstå Blodig ända upp till axlarna banade han sig allt längre väg in i den svenska krigsären och närmade sig den plats där kolon Ring själv stod Men då ropade Ring på Starkad den väldigaste av de kämpar som var uppställda inuti Svinnfylkingen för att under striden kunna skickas till förstärkning där de bäst behövdes Starkad skyndade fram Nu växlades mellan Ubbe och honom Hugg så väldiga att alla de närstående betog oss av häpnad båda sårades men, inga dera, men ingen deras kunde fälla den andra Ring skickade under tiden fram skador från det inre av sin härordning för att återställa den brutna svinnfylkingen och därvid blev oss starkad och Ubbe trängda från varandra Ubbe fortsatte då sin väg och gick tvärt igenom den svenska härden men den bortes av men de bortista skarorna utgjordes av bågskyttar och där, där kunde hans väldiga huggvapen föga hjälpa. Uppe föll, genomborrad av tiotals pilar. Under tiden hade Ring återställt spetsen av sin härordning och nu stod Starkad, främst på samma plats som Ragwald förut hade innehaft. Tecken gavs. Fram hela den svenska svinfullkingen och härarna drabbade samma med ett dån som om jord och himmel störtade till, tillhopa Starkad nedhög den ena kämpen efter den andra Men sin hårdaste strid utkämpade han Med en sköldmö Denne var så vig och övad i vapnens bruk Att hon genom att kasta sig åt sidan Undvek alla starkas väldiga hugg Istället träffade hon Starkad så Att hakar och ena, ena kinden skur lösa I samma ögonblick blev dock Sköldmön av en närstående kämpe nedhuggen. Men nu var starkad bliven mäkta vred. Han stoppade skägget i munnen och kvarhöll så hakan, fattade svärdet med bägge händerna och bröt sig alldeles ensamt djupt in i den danska hären, Hopande högar av fall kämpar på ömse sidor omkring sig. Harald såg att striden var förlorad, och då ville den åldrige dö hjältedöden. Han tog ett svärd i vardera handen och lät köra sin stridsvagn in i den svenska hären. Här hög han åt båda sidor och fällde många man, och alla tyckte att den gamle konungen utfärde storverk för sin höga ålder. Slutligen träffade, träffades han av ett klubbslag och nedföll död. Men då konung ring såg att Haralds stridsvagn var tom, lät han blåsa i lurarna till tecken att striden skulle upphöra. Allt mera hördes lurarnas toner över stridsbullret Kampen avstannade småningom Och honom ring bjöd fred och skonsmål därefter, därefter uppfördes stora bål Och på dem lades högar av fallna kämpar Men högättade män brändes ensamna Var och en på sitt bål Uppfört av fränder och vänner Mest av alla hedrades konung Harald. Ring drog från armen en tung guldring och kastade den på det brinnande bålet. Under uppmaning till hövdingarna att på samma sätt nära den låga som förtärde Hildetand. Askan hopsamlades i en urna och bredvid den lades Haralds gyllene hjälm, brynjan och det dyrbara svärdet. Den häst som dragit honom i striden fördes fram och nedstöttes Nu ditlade konung Ring sin egen sadel och uppmanade sin frände att på den rida till Valhall Främst bland de fallne och hos orden bereda goda seten för vänner och fiender Slutligen byggdes kring den brände konungens urna och skatter en gravkammare av sten Och över denne uppkastades en jordhög likaså runt omkring överallt där bålen för de fallna kämparna brunnit Efter Haralds död blev Ring konung även över Danmark tillsatte lydkonungar och tog skatt men under dessa tider under illrådes och ännu mer under vidfamnes hildetans och rings övervälde hade stora förändringar inträffat Tyvärr och en av dessa väldiga härskare hade fördrivit de lydkonungar på vilken han ej trott sig kunna lita och tullsat andra. Men vart hem hade då de fördrivna tagit vägen? Det fanns ett sätt för dem att förbliva konungar och råda sig själva och på det sättet var att begiva sig till sjöss. Där var det möjligt att uppstiga till rikedom och välde så stort. Som eget mod och styrka kunde hjälpa dem till. De fördrivna kungarna tog havet till hem. Från sina förra riken finge de följeslagare. Vikingar, så som de kallades. Vilka brunnor av begär efter byte och äventyr. Så fylldes Östersjön och Kattegat med vikingerskepp. Drabbningar höll oss, förbund inging oss och många samlade stor krigsmakt. Med den tänkte han må hända återtaga sitt färdernes rike, men ännu mera lekte honom krigståg till främmande länder i hågen. Ty några vikingar hade vågat sig över till England, där plundrat och återkommit med rikedomar långt större än någon i Norden för hade sett. Ty några vikingar hade vågat sig över till England, där plundrat och återkommit med rikedomar långt större än någon i Norden förr hade sett. Ryktet spred sig, alla skulle dit ut till de rika länderna och slutligen rustade sig icke endast landsflyktiga vikingar utan även söner av bofasta män och storbänder, ja av konungar. Den namnkunnigaste av alla vikingakonungar blev Ragnar, son till Sigurd Ring. Redan vid 15 års ålder begärde han herrskepp av sin fader, for i viking och kom på sin första färd till Östergötland. Där fanns då icke mer någon skattkonung, utan landskapet styrdes av en jarl, en högättad man som tagit, tagit tjänst hos överkonungen och som för dennes räkning upp bar skatten Denne östgötta Jarl hade varit i vikingafärd och därifrån hemfört en ask med en liten ormunge uti. Den gav han och sin dotter Tora som tyckte ormungen var vacker och ville uppföda den Men ormen började växa oerhört och fick slutligen icke längre rum inomhus utan låg utanför byggnaden eller som den kallades Ljungfriburen Tora bodde Tillika blev han argsint Och let knappast någon gå förbi Undantagandes den Som gav honom mat Och förtärde han en oxe i målet Detta väckte bekymmer Och Jalen led slutligen kungöra Att vem som helst Som dödade odjuret Skulle få Tora till gemål Och med henne stor hemgift nu var Tora den vackraste bland kvinnor Och Jalen var mycket rik Men ingen hade vågat sig i strid med jätteormen Då Ragnar hörde detta Let han för förfärdiga byxor Och kappa av ludna skinn De beströk oss upprepade gånger med bäck Och drog oss i sand fingo och därpå torka Och blev och slutligen hårda som sten i denna klednad begav sig konungasånen om natten upp till Jarlens gård. Genast kom ormen emot honom, vesande vilt och sprutande äter. Då stötte den femtonårige sitt spjut genom odjuret och höll spjutet fast vid jorden. Men ormen slingrade sig med hals och skärt omkring Ragnar för att krama honom till döds. Den stenhårda dräkten let sig dock föga hoptrycka. Kämpen släppte icke sitt tag med spjutet och småningom började ormen mattas. Då, ryck då ryckte Ragnar upp spjutet och stötte det ännu en gång genom odjuret. Men i dödsryckningen avreds i ormen så hårt att spjutkastet bröt av. Följande morgon let Jarlen i sin glädje göra att den som kunde uppvisa spjutkastet skulle få Tora till gemål. Mycket folk samlades Det avbrutna spjutet Bars omkring Och var så tungt Att det foderades två män För att bära det Då de kom mot ragnar Framtog han det andra stycket Och visade hur delarna Fullkomligt passade tillhopa Nu tillställdes bröllop Nu tillställdes bröllop Och stora gästabud Därefter fick Ragnar av sin fader Ring flera landskap att styra över och levde där lyckligt tillsammans med Tora. Om sommaren for han i Viking ända till England och Frankrike. Men om vintern vistades han hemma och styrde sitt rike med allvar och klokhet. Men efter några år insjuknade Thora och avled. Då greps Ragnar av sorg. För att skingra denna beslöt han att övergiva sitt rike satte jalar däröver och for själv i härnad som vikingakonung och tänkte att först efter lång tid återvända. Under dessa härfärder kom Ragnar en gång till Norges kuster. Då var brödförrådet slut men från skeppen syntes en liten stuga på stranden och dit skickades matsvänner för att baka de återkommer mot aftonen med brödet Men alla Ragnars män tyckte detta var så illa bakat Att matsvännerna borde straffas Då framkallade konungen dessa och frågade strängligen Hur du vågat slarva så med bakningen Men svännerna sökte urskulda sig därmed Att i stugan varit en ung mö Så övermått fager Att de icke kunde taga sina ögon ifrån henne Ragnar frågade om hon vore lika vacker som Tora varit och männen svarade att denna mö icke stod efter men då förklarade konungen att matsvännerna skulle hårt straffas ifall de skymfade Toras minne utan skäl andra män skickades i land för att se huruvida svännerna talade sanning vore flickan som hette Kråka verkligen så ovanligt vacker skulle de tillsäga henne att följande morgon komma ner till stranden Varken kläder eller oklädd Varken mätt eller fastande Varken ensam eller sällskap Ragnar ville se hur Kråka skulle söka uppfylla denna begäran För att därav döma vad förstånd hon hade Kråka kom med det långa böjande håret utslaget Och omlindat med ett Hon hade ätit vitlök och hade vallhunden med sig Först sedan Ragnar givet henne löft om säkerhet led Kråka för, föra sig ombord på kungssköpet och leddes av konungen till det präktiga tältet av purpurtyg. De talades vid en stund och tyckte sig Ragnar aldrig ha varit sett så fager och förståndig ungmö. Han lät från sin skattkammare hämta den guldstickade körtel som Tora hade haft och erbjöd den åt Kråka. Men hon sa det att guldkörtel icke passade den som vallade jätter på stranden utan utan ville hon nu gå hem igen. Men om konungens håg icke ändrades kunde han ju framdeles återkomma och skulle hon då följa honom. Här på återvände Kråka till torpet och Ragnar får vidare till England och till Frankrike. Utkämpade hårda strider. Vann segrar. Och hopade byte på skeppen. Men kunde under allt detta icke glömma torparflickan. Följande år styrde han till Norge igen. Tog, tog Kråka ombord. Återvände till sitt rike. Och firade på det präktigaste sitt bröllop med henne. Ja, ni lyssnar alltså till Patriotiska kultur- och musikföreningen. Och